«Мала, це все приготовлене для нас», – підтвердив Ведик. «Я дуже хочу їсти. Ми могли б спочатку пошамати. Але ти пробач, я ще більше хочу тебе. Ну, не червоній». І далі промовив те, що Віта подумала дорогою сюди. «Ти ж доросла, хіба що?» Він підійшов до столу і налив у фужери червоного вина. «Просяг один Віті. За нас, за тебе. За те, що ти тоді приїхала. Інакше я не знаю, що б зробив з собою. За...» Дзинкнув кришталь, і тоді вже зі своїм фужером майже біля губ додав, за ту стежку, на якій тебе зустрів, пам'ятаєш, звичайно, та стежка. А якби її не було, якби дівчинка школярка йшла через маленьку пустиню, йшла безтурботно на зустріч... на зустріч долі, чи крізь пустище, наче долю, до нього. І Віта досі пела спартне дуже рідко. У їхній сім'ї по святах вживали хіба ситеро. З кава вперше спробувала вина, а тепер? Тепер випила цілий фужер для повного щастя, для... Так, так, так, для хоробрості, бо випив він, бо, бо це вино мусило бути випити. Закрутилась, попливла голова. Режисер дійства, це Віта зрозуміла пізніше, допоміг зняти пальтечку, потім кофточку. Перед тим, як зняти сукню, Віта попросила. Вимкни, будь ласка, світло. Він послухався, але плаття вже зривав і відіздалося, що як і вона весь трусився. Вона, так, вона десятки, сотні разів, уявляла цю першу зустріч після його повернення. А відколи зрозуміла, що закохана, уявляла і те неминуче, що мусить стати сміжними. Боялись, тримтіла подумку, на наяву. Чоловіки завжди здавались дужими, загадковими, але незрозумілими і навіть ворожими істотами. Надто ті, що виросла бить батька. Чоловіки. Частина його тіла, про яку й думати не відважувалася, «Війде в її тіло?» «Це неможливо, це...» Людка якось признала, що там, в селі, звідки віта втекла, вона вперше. «І як це було?» «Перестань!» – обірвала її захльобисту, правда, притишену, але сороміцьку мову. «Перестань, перестань, як поїдем на Тускан!» – зісміялась безсоромна Людка. Розділ 18 Усе було зроблено. Геть і все. Кілька днів тому лікар сказав до Віталії. «Я брав Віталія Володимирівну. Я поради Віталія Миколаїну все ж спробувати. Побігати, зайнятися фітнесом. Не смійтеся, ще є шанс. У вас типовий випадок. Нема, сказала Віталія. І ви, і я це добре знаємо. Ви хотіли мене відправити до Києва, до Європи. Я не в тому стані і не в тому настрої. Я ослаблена і просто хочу спокійно дожити. А без обезболювання вже жити не можу. Тобто, Мусе Андрію Петровичу, через тиждень-два я просто відправлюся додому. І ви це знаєте. Ну, нехай через місяць. І від строчки від призову тітки С. Наздогін лікар щось там сказав про її мужність, що захоплюється чи що. Моя цинічна мужність, подумала Віталія за дверима лікарського кабінету. Чого вона саме приходила, здається, про щось спитати, а про що? Цинічна аж щемить зуб... на зубах, аж-аж, і хочеться заревіти, як корові, які вчасно не дали сіна. Моє сіно, моє життя я отримала сповна, навіть з конюшиною. Хоч було часом і гірке, болотяне, не те, що ясна душу різало. Чи час був такий гіркий, але ж не гіркіший, ніж у моєї мами? То на що скаржитись, зволите, герцогині? Ні, краще, Маркізо, як там співав колись той придурень? Маркізо сіла у карету, от я й сіла. Віталія згадала, коли чула ту пісню, як личка придурка спливла, базука. Взагалі, своїм прислужникам Едак любив давати оригінальні кликухи. Може тому, що сам був Еміром, тромбон, кролятик, базука. Останній був свідком її щастя налитого повінця, радості, що аж вихлюпувалась. І про біду він же повідомив. Тоді, тоді, тоді вона ходила по воді. Не ходила, а занурилась головою. І дихала, ще як дихала, бо не знала, що то вода, що вона занурена. Першого ж вечора, вже після не тільки кохання, але й вечері, розкішної, як для порожньої квартири, вона сказала, несміливо торкнувшись пальчиками його оголеної волохатої руки. «Едю, я мушу йти». «Куди? Машину з базукою я відпустив». «Але ж мама хвилюватиметься». Я сказала їй, що йду до подруги, до однокурсниці, на день народження. «Ти заночувала?» «Я ще ніколи не лишалась ночувати». «Щось завжди буває вперше». «Може, ми хоч подзвонимо?» – жалібно попросила вона. «Тут нема телефона. А на дворі, на вулиці?» «Добре, пошукаємо, якщо ти хочеш». «Якщо ти хочеш». Він ще кілька разів казав цю фразу «кидамо подарунок», і вона так і сприймала. А тоді мила що переходила у мокрий сніг з дощем. Колючки злиптих сніжинок били по щоках двох, котрі шукали телефонну будку на порожній вулиці на окраїні Києва. Вони йшли і йшли, йшли, і, здавалось, мокрий заметіль ховає їх у своїй щільній, незатишній ковдрі. Знайшли телефон аж за кілька кварталів, і тут виявилось, що ні в нього, ні в неї немає двокопіечної монети. «Чорт», – сказав ядуар, – погасив лайку, що вирвала з його губ. «Зачекай тут, є зараз». Він побіг до найближчого будинку, бачила, як зупинився, став за голову. Потім вона зрозуміє, для чого – забіг у під'їзд. Віта стояла серед хорделяці, тулячи до грудей залізну квітку – цей великий металевий тюльпан їй подарував Едик. Сказав, що привіз звідти, що викували на його замовлення для неї. Віта була зворушена. Квітка після її першого тілесного кохання. Залізна квітка. Заліз на його тіло, що аж бреніло однапруги міцності. Тюльпан, пелюстки якого трохи немов би підсвіченої жовтими і червоними кольорами. Полум'я для неї. Вона якось інстинктивно захватила квітку з собою, наче не хотіла розлучатись. «Какой одинокий девушка, девушка среді зими?» Віта здригнулася у того голосу. Перед нею виросла темна фігура. Чолов... Ну, чоловік похитувався і простягав руки. «Не підходьте!» – закричала Віта. «А то що, мамку позовеш? Вам буде погано?» «Мені буде добре, обов'язково". Примара, що виникла зночі, схопила її за руку. Віта шарпнулась, другою рукою, якій була залізна квітка, вдарила, ні, вдарила на рукою, а тюльпаном чоловіка. Ти шо ділаєш, сука?»